Basi, karibu katika shule ya Biblia katikati ya wiki. Leo tarehe 23 Julai mwaka ishirini kama tulivyosomewa tuko katika kitabu cha Mwanzo mlango wa Kumi Tumeona mistari thelathini na, na mistari hii mingi e, ukiangalia unaweza kujiuliza ni nini sasa kinahubiriwa kwa sababu tumeona ni vizazi fulani kamzaa fulani sasa tutajifunza nini? E, e, um, somo la leo tutajifunza kichwa habari cha somo la leo au, cha somo la leo. E, japo kutakuwa na vitu vingi lakini kwa ujumla wake tutajifunza a habari ni kwamba ni, ni habari za asiri asiri ya wanadamu wa rangi zote, wazungu, wa Afrika, wa Asia. Eh ile habari tu. Kwa nini dunia ina watu wasiofanana? Eh tutaiona katika sura ya leo. Eh ee, ni kitu muhimu kwa sababu kinasumbua dunia kuna watu wengineo wanajiona ni bora kuliko wengine na baadaye katika kufunga nieleze tu tutaona pia kwamba Haijarishi una rangi gani una kimo gani unatoka katika taifa gani ni ukoo gani bila kujarisha vyote hivyo mbele za Mungu wanadamu wote ni sawa na Mungu kawapenda sawa sawa tutaiona hilo eh ee, tutaiona Biblia ee, ukisoma katika kitabu cha ni kama utangulizi tu. Kisoma katika kitabu cha Timotheo wa Pili, mlango wa tatu, mstari wa 16 ni mstari maarufu sana. Leo nasema kila neno eh la lin, lenye pumzi ya Bwana ule mstari kosewa, so, lakini tuliite hivyo hivyo. Kila neno lenye pumzi ya Bwana rafaa kwa mafundisho aina za mafundisho na kuonya na ku kuimarisha mtu wa Mungu na, na, na, na kila neno. Ukiona neno limo kwenye Biblia, sura kama ya leo, unapoona vizazi fulani kamzaa fulani, funa kamzaa fulani, sehemu nyingi wa Kristo wingi ni kwa sababu tu ya uchanga katika Ukristo. msingi ni tena sio uchanga tu ni, ni kuto kujua kabisa. Wataona hakuna ujumbe. Hakuna neno lililoongezwa kwenye Biblia kwa bahati mbaya. Kila neno Mungu kuliweka kwa makusudi yake. Watu tutaona hilo eh, eh, tutajifunza mambo kama matano hivi tutaona mambo matano mengine yatakuwa madogo madogo mengine makubwa mambo makubwa matano tutayaona kutoka katika kitabu cha mwanzo Sula eh, sura hii ya kumi eh. na hata wiki ijayo tutaona sehemu kubwa itakuwa ni uviz, uza, uzao wa shemu lakini tutaona pia na habari za mnara wa babeli eh, Ambayo ndo utakuwa sehemu kubwa kwa hiyo somo la leo kama nililotangulia kusema kitu chake ni hichi kwamba asiri ya wanadamu wa rangi zote na eh wa Afrika, Wazungu, wa Asia na rangi za katikati. Eh, na rangi za katikati zote zile. Zote zimetoka kwa Mungu. Eh Katika hoja tutakazoziona, tuanze na hoja ya kwanza. Hoja ya kwanza eh niseme. Kwanza tuanzia hoja ndogo tu. Ni, ni sio ndogo, ni kubwa. Ni muhimu kwa kwa Mkristo kujua. Hiyo ni kitu muhimu. Sema wanadamu kwa vile hawajazoa kupenda kujua mambo ya Mungu, eh, Basi wanaona ni kitu kidogo, lakini ni kitu kikubwa. Hoja kwaza, kapita, nazika, sema, kuba, eh, ni, ni, ya kwanza kabisa naweza ni kubwa, ya kuanzia ni kati ya wana watatu wa Nuhu. Eh, tunaona kama wa Nuhu ametoka katika Eh, safina kwenye mlango wa tisa kwenye mlango wa kumi sasa tunaona wana, ah, na Mungu amewapa sheria kubwa akisema zaeni mkaongezeke tuliona kwenye mlango wa mlango wa 9 mstari wa kwanza na tukaona anairudia kwenye mlango huo wa tisa mstari wa saba zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi mka, zaeni mkaongezeke mka, anairudia mara nyingi na tukaona pia kwangu kwenye mlango wa 9 kuna sheria mpya Mungu alizianzisha eh, hazikuepo kwa mfano sheria ya adhabu ya kifo na nini sasa wako wanatimiza zaeni mkaongezeke Mungu yuko anaonyesha walivyozaana kuongezeka na kujaza dunia. Sasa katika ukuli kuzaliwa tunaoona kwamba sasa kuna makundi ya binadamu. Leo hivi kuna watu wanajiona kwa vile tu ni wa Afrika, wa rangi nyeusi kama sisi. By the way kuna Afrika wenye rangi nyeupe. Wako hivi tunamuona Zimauya amefikaje Afrika? Hmm. Alitakiwa ayuko. Lakini wanajiona kama ni watu dhaifu. Mimi nikiri ni kwamba kwa kweli. Eh Biblia nasema katika Zaburi inasema nitamshukuru bwana kwa kuwa ameniumba kwa jinsi ya ajabu ya ajabu ya kutisha. Yaani jinsi ya umba ni kwa namna ya ajabu ya kutisha. Eh. Kwa namna ya ajabu ya kutisha. Hakuna mtu mzuri au mbaya au asie na maana eh, kuliko mwingine. Mungu katupa vipawa tofauti. Kuna watu wengine amewapa labda vipawa vya kuweza kuongea vizuri. Kuna watu wengine amewapa labda vipawa vya kuweza ku labda vya kuonekana mzuri. Kuna wengine kawa hapa vipawa vya kuwa mfupi kuliko wote. Mwingine kampa kipawa cha kuwa mrefu kuliko wote. Mwingine kampa kipawa akienda darasani unakuta kuna watoto anakuwa kwanza miaka yote, mwingine anakuwa mwisho miaka yote. Eh? Unapaswa kujiuliza ni nini? Ukafikiri labda huyu Mungu kampendelea hapana. Nenda nina kawatafute baada ya miaka kumi wakiwa kazini utakuta ile kwa, kwa, kwa, kwa kwanza yupo tu anaendelea na shughuli shughuli huyu aliyekuwa wa mwisho unakuta ana, ana, unakuta mfanya biashara mkubwa amekuwa mwanasiasa amegombea eh anamta anawatawala hawa waliokuwa namba moja nimeriona mara nyingi na nadhani ninyi mlao nisikilize mwashaliona eh. Sio kwamba wale walio kama ingekuwa hivyo basi wale watu wasomi maprofesa ndio ungekuwa marais na maraisi, no, hakuna rais profesa aliyeshakutokea Tanzania. Eh, hai lazimujui duniani. Eh, kwa hiyo hivi vipawa vyote hivi na na hata sasa hiyo nilikuwa ni kwa mtu moja moja lakini hata kwa, ma, kwa, kwa rangi za binadamu wazungu mtu anafikiri mzungu ni mtu amefaa wazungu sina ubaya nao ni marafiki zangu wengine na tumeishi wote na bado tuna mawasiliano mazuri tu lakini bado ndiyo kundi linaloongoza katika kuvuta matendo mengi ya kishetani kwa mfano ukitafuta ushoga nimeona tu nianze na utangulizi sikuwa nimeupanga lakini nikaona, tulete maana ya neno Bali leo usho utayakuta inafika ya Afrika yakiwa ametokea huko. Sasa bele za macho hilo kundi linamchukiza. Eh? Na, na, na mambo mambo mengi mengine tuyapime. Yaani ile hali uliyopewa na Mungu. Kwa sura hiyo, kwa fikra hiyo, kwa vipawa hivyo, hemu vitumie vizuri mbele ya Mungu. Leo nilikuwa na na natafakari mlango wa nne wa kitabu cha kutoka kwa farasi. Musa akiwa anamwambia Mungu usijiwe kuongea Musa anamwambia Mungu anamwambia we Musa unasema uniji kuongea na kutuma yeye nani aliea alie umba huo mdomo nani afanya mdomo uweze kuongea si mimi mimi nitakufanyia ninachotaka e, eh anamwambia sasa mimi pia nilitoka nimegombana na ya hawata nikwambia Musa ni nani ali Mungu anamonyesha kila kitu nienda anaye tangulia ila nitakusaidia wewe moga moga kidogo kuna ndugu yako Haruni atakuwa na wewe utakuwa kama Mungu yeye atakuwa kama kinywa Eh nafasi tuliopewa tuipeleke kwa Mungu vizuri. Eh kama amekupa talanta moja katika eneo fulani itumie uzalisha upate ni moja ziwe mbili. Kama amekupa tano zalisha ziwe kumi Kama amekupa kumi zalisha ziwe ishirini ndicho Mungu anachotaka. Eh na tulishaoona kwenye mlango wa shina tano wa matayo eh naona sasa somo limegeuka yeah. Sikuwa nimepanga haya yote. Tunaona kwenye mlango wa 25 wa Mathayo Eh mtu mmoja alipewa 35 mwingine akapata 32 kila mmoja kazalisha kiwango kile kile aliyekuwa na 5 akaleta 10 aliyekuwa na 2 akaleta 4 eh eh Mungu aliwajibu sawa sawa akasema bora watumwa wema eh hakusema wewe uliyekuwa na 5 umezalisha simafika kumi umemzidi huu kwa kiwango kingi basi bo, bo, vema sana hapana Mungu aimpa vema fisawa sana huyu mwingine eh Mungu alichotulia tukitumie. Eh. Tukitumie. Kwa hiyo vile vile hata rangi yetu hii ya weusi wetu tunaoja kuona asili ya mtu weusi. Tuitumie. Yamkini ndiyo watu pekee tunaona kwamba tumebaki tukimtegemea zaidi Mungu kuliko kutegemea ufahamu wetu. Tutumie hiyo nafasi wazee. Natoshukuru Mungu, mimi nalishukuru Mungu baada ya kutafakalia mambo kwa muda sasa. Namshukuru Mungu kwa nina bado nikiwa hivi. Katika Afrika wangu, katika kibochi changu, katika vitu vyangu vyote hivi. Namshukuru Mungu sana kabisa. Chochote alichokupa ulicho nacho. Eh, of course tulikwenda kupitia katika changamoto. Sio kusema mambo vyote ni vizuri, lakini vile vitu tulivyombwa navyo, wana natural endowment, vitu hivyo poa na Mungu tuvitumie changamoto na matatizo ni vitu ambavyo vinakuja na kuondoka lakini vile tulivyopewa vya asili tuvitumie vizuri kwa ajili ya utukufu wa Mungu na vyote mbele ya Mungu vina by the way vile ambavyo vinaonekana vidhaifu kwa Mungu ndivyo vina nguvu sasa wao ule na utangulizi na umekuwa mrefu kidogo e, hoja ya kwanza tunaiona tunaiona hapa kati ya wana wa wa watatu wa, wa, wa, tatu, wa Nuhu, ni nani alikuwa mkubwa biblia kidogo ilivyoandika sehemu nyingi tu wawatu, wana watatu shem eh hamu na yafet wamekuwa wanatamkwa kwa mpangilio tofauti na hakuna sehemu inayoonyesha wazi wazi kwamba mkubwa ni nani lakini ukisoma Biblia ukanganisha mstari mmoja na mwingine unapata ni ujuzi tu mzuri wa kujua kwamba alikuwa na watoto watatu wa kwanza ni yupi wa pili ni yupi kwa hiyo tunaona kwamba mtoto mpangilio wao kuzaliwa tukienda kwenye maandiko tunaona mkubwa kabisa ni Yafet anayeifuata ni Shemu ndogo kuliko wote ni Ham tunapata wapi kwenye Biblia unaweza kukuta sehemu nyingine amefafanwa ame, ame, ame tofauti. Sio kwamba imefanua lakini ameandika tofauti. hakuwa na lengo la kuonyesha yupi ni mkubwa lakini kwa kuandika ukadhani labda aliyetangulia na mkubwa. Hebu twende kwenye kitabu cha Iki, Kitwende kwenye Kwa hiyo hatutaanza na mstari wa kwanza. Tutaanza na kujibu hiyo hoja. Ni hoja muhimu kujua au sio hoja muhimu? Ni muhimu tuisome. Tusome kutoka katika kitabu cha okay mlango huu wa kumi, mstari wa moja Uh, tuanze na mstari wa 21 anasema na nisome katika King James na nita wifafo, ni, kwa hiyo ninaanza kwa ku, kwa kueleza lakini pia na, ku, na kukosoa mstari wa 21 King James nasema hivi Anasema hivi King James mstari wa 21 Mlangu wa kumi mwanzo anasema Antoshemu shemu also the father of all the children of Abel the brother of jafet the elder even to him were children born ana maana hivi na alikuwa anaonyesha uzao uliotokana na hawa watoto watatu wataje. wana watatu waliokuwa kwenye kwenye safina eh wakatoka pamoja na baba yao na wakezao. na walitoka hawajawa na uzao hawakuwa na watoto wakatoka watu wanane watoto watatu na wakezao watatu na baba na mama nuhu na mkewe sasa Anasema sasa walipotoka wakaanza kuzaa kuza, kama walivyowaagizwa na Mungu na kuongezeka. E, anasema kwa shemu mstari unao sema na nitafafanua kilichokosewa. Kwa shemu e, ambaye ni baba wa akina Eberi wote, e, Shemu ndiye aliozaa akina Eberi. No, eberi ndio kuja kuwa uko wa kuja kuzaa kina Ibrahim na kuja sasa kuwa wa wa Yuda na Wayahudi. Eh? E, anasema ambaye ni the brother of Japhet ambaye ni kaka yake na Japhet the elder ambaye anasema Japhet the elder akisema Japhet the elder maana yake ambaye ndiye mkubwa the elder sasa ukisoma hapo sio kichwa ndio hapo ukisoma unaona shame ndio mkubwa sio kweli eh sio kweli ni Biblia hiyo tumesha hiyokota makosa yote tuisome haina tatizo haina shida sindoku na kurekebisha lakini kwenye hapo napo na tunarekebisha. Kwa hiyo tunaona kwenye umu mstari anatuambia mkubwa ni nani? Ni Yafet. Eh the eh, uki Kwa hiyo tumeshapata wawili ndani mkubwa. Kuna Yafet wa kwanza anafuata Shemu ambao kwenye Biblia ya Kiswahili haionyeshi hivyo. Ukienda hiyo know, maana, maana ya Bible Maana ya shule ya Biblia. Eh, ukienda kwenye mstari wa mlango wa tisa turudi nyuma sasa tulikuwa kwenye mlango tunamtafuta Hawa anaingeaje kwa hawa wawili sasa mlango wa tisa mstari ule wa ishirini na 24 anasema hivi sijui kama Kiswahili yake eh amekosea sijui lakini Noah niisome mimi 24 anasema hivi mlango wa tisa 9 24 anasema hivi And Noah awoke from his wine Nuhu akaamuka katika ulevi wake au akalevuka katika ulevi wake and new what is yanga sana na kutambua alichokitenda mwanaye mdogo kwa hiyo hii mistari miwili inatujulisha moja kwa moja hu, bila kuiunganisha hii miwili uwezo kujua vizuri ni nani alikuwa hapo na wakati mwingine Mungu anaweka ili kusuda pime uwezo wetu wa kutafuta kweli yake Baki hapa angeza kusema akazaa wa, watoto wa, wa watatu. Wakwanza alikuwa na nini? Wapili. Hapana. Ngoja niweke katika mistari miwili iliyo kwenye sura mbili tofauti ili usione kama watu wana uwezo wa kutafuta kujua kweli yangu. Kwa hiyo unaona kwamba sasa she nini ham ni mdogo wao wote. Wow. Ebu tulinganishe na mwanzo tano, turudi nyuma zaidi. Mwanzo tano sijui naona hoja hoja zinakuwa nyingi lakini nitaona nitasoma sehemu mbili za hawa watoto a uh, semu mbili au tatu. Manzo 5:32 Biblia inasema hivi. Manzo 5:32 Biblia inasema hivi. Nuhu alikuwa mwenye miaka 500, Nuhu akawazaa Shemu, Hamu na Yafet. Unaona jinsi aisee wapanga, usipokuwa na kitu unaweza kufikiri Shemu ndo wa kwanza na pili Hamu atatu Yafet kwa jinsi alivyo wapanga. Kasi akawazaa, lakini kawataja tu kwa mpangilio wote ule. Eh, yale maandiko yako mahususi kwa yale tu yaona mawili. Eh? mlango wa 10 msari wa 21 na mlango wa tisa, msari wa 24 ni mahususi ya kutamia mpangilio wa uzaliwa wa kuzaliwa kwao lakini hapa ni kutaja tu idadi ni kama unayemwambia una mtarajia watoto wako ukajikuta unaanza labda una watoto wengi au ukianza mdogo unafuata mdogo zaidi unafuata mkubwa bila mpangilio haivuzui kama ni watoto wako lakini hahitaji kwamba umewazaa kwa, ume kwa mpangilio gani. Ila ile, ile mistari inatuambia mmoja ni mdogo au wawili mmoja ni mkubwa mwingine basi tunajua kwamba paliliono. Tunalipata. Lakini unaweza kwenye mwanzo uchukua kwenye mwanzo tano. Tunao sita kumi. anasema hivi. Mwanzo 6:10 Biblia inasema, "Duhu akazaa wana watatu wakiume. kiume Shemu, Hamu na Yafet." Naona hapo Mtu... hataji. Eh? Eh, emtu Utaoksoma katika nyakati, nyakati ukirudi kwenye nyakati, kitabu cha nyakati wa kwanza ni mpangilio wa vizazi vyote kuanzia abadhi Vingi mpaka kina Daudi na nini. Napo hawa watu wanatajwa, wanatajwa kwenye mpangilio wote ule. Sikumbuki ulivopangwa lakini e, nao umeanza Shemu hamna Yafet. Eh hivyo lakini tunaona kwamba sivyo walivozaliwa. Hiyo ndio ni hoja ya kwanza kujifunza. Okay, imetusaidia nini? Imetusaidia kwa kweli hapo. Asante. tunaitumia katika maisha ya kila siku ya mkingi sio moja kwa moja lakini ni utaalam, ni ujuzi. Eh, eh ilikuwa ni hoja ya kutangulia na na pia sio mara ya kwanza Mungu anatumia maneno kama hayo kwa mfano sehemu nyingine nende katafute Sikuangalia siku kuu siku lakini Ibrahim alikuwa na watoto wawili wakubwa walio alianza Ishmaeli alipokuwa na miaka kama 14 hivi akamzaa eh, Isaka lakini sehemu nyingi Biblia inaonyesha Wanasema e, wana wa is, wana wa Ibrahimu ni Isaka na Ishmaeli. Bila yaani maana mdogo anatajwa kabla ya hiyo haizuii. kwamba ni makosa. Kwa, kwa kutaja tu. Sawa, hiyo ni kona hoja. Kwa hoja ya pili tu sasa hii inatuhusu kwenye maisha ya kila siku moja kwa moja. Inasema hawa wana watatu wa Lulu Ndiyo eh ndio ndio waliozaa rangi za, zote za wanadamu duniani na jamii zote za wanadamu hiviko ndipo watu wote umetokana na hawa wana watatu wa na tutaona mtawanyiko wao eh kwenye uso wa dunia inatupa picha walivyotawanyika hao wakaja wengine usawa Afrika wengine wakaja usawa mashariki ya kati wengine wakaenda Ulaya kusini na baadhi wakafika mpaka kaskazini tunaona kwamba inazaa rangi kuta dunia dunia ina rangi kuta na wazungu na watu wa jamii ya Asia ambao wana rangi nyeupe lakini wana wasio wazungu na watu weusi kama Unaona jinsi walivyotawanyika ndivyo Biblia inavyoeleza. Hem tuende katika kwa hiyo tunaona kwamba rangi zote jamii zote za wanadamu hasa wazungu Afrika na, wa, na waasia, eh jamii ya Arabu na watu walio na hao mpaka wahindi, wanatokana na jamii tatu. Of course huko mbele walikuja ku, ku, ku, ku, ku na mwingiliano, kuzaliana na ku, kuoleana eh watu macho eh, na leo mpaka leo bado machotara yapo eh, eh, Tusome mlango wa kwa hiyo tudhibitisha tu, tu, maandiko kwamba rangi hizi tatu watu watatu hao wa ndio walizaa dunia tusome msali wa 32 wa sura ya leo bibili anasema alikuwa mwenye miaka tano mtoto asipige pige hiyo Nuhu alikuwa mwenye miaka 500 no eh mlango wa wa 10 actually 32. Hizo anasema hivi, hizo ndizo jamaa za wana wa kufuatia vizazi vyao katika mataifa yao na, na kwa hao mataifa yaligawanyika katika nchi baada garika Neno nchi ukisoma kwenye King James anasema neno dunia. Dani mara nyingi kusema neno nchi ukimaanisha sio nchi kama waki. Katika katika cha takwenda nchi ni taifa. Lakini nchi inaweza kumaanisha nchi yote nchi unaposema dunia kwa hiyo kwenye king james hatumi neno nchi kwa maana ya taifa kama Tanzania anasema anasema e, dunia nzima kwa hiyo unaona kwamba anasema hizo hizo jamaa za wana wa lu eh kufuatia hizo wao katika mataifa yao na kwa hao mataifa gaarika katika dunia baada ya garika. kwa hiyo unaona kwamba dunia inafunikwa na hawa watu inatokana na hawa watu ila wanaingia kwa mataifa yao kila mtu na taifa lake kwamba wanagawikwa kwa mataifa eh kwa mataifa eh lakini tu, tu turudi nyuma e, turudi mstari sasa wa kwanza turudi mstari wa kwanza anasema hivi ndivyo vizazi vya wana wa duhu shemu hamna e, shemu na hamna yafet Eh Yafet anafanya mwisho mara zote. Eh na tunaona huyu Yafet anayetamkoa mwisho, zungu, mwisho. E, na alizaa wazungu sasa. La labda wazungu ndio angetamkoa. mwisho. kwao walizaliwa wana wa watume baada ya wana wa Yafet ni Gomeri na Magogu na Madai na Yavani na Tubali na Mesheki na Tirasi. Na wana wa Gomeri na ashkenazi na Rifath na Togama. Na wana wa Yavani ni Elisha Tashish kitimu na warodani kwa hao za zaupani za mataifa zilizogawanyika kuwa nchi zao kila mmoja kwa lugha yake na kwa jama zao kufuatia mataifa. Unaona kwamba uzao wa Yafet anasema ulielekea sasa unaona Yafet anamtaja wa kwanza kwa sababu ndiye alizewe wa kwanza. Japo mwenye kutamka anamdamka arusha lakini akianza kusema uzao wake, amkini abuduendelea zao wa kwanza. Ana mstari ule wa 5. Emsi angalia sana mstari wa tano. Nasema ni kwa kwa hao alitoa kutaja uzao wa Yafed. Kwanzia mstari wa 2. Mstari wa 5 kwa hao nchi za pwani za mataifa. Eh, ukiangalia tulipo kwa tunasoma katika kitabu cha Isaya, nchi za pwani alikuwa na maanaisha. hapa tunaongelea eneo ambapo Garika ilitokea, Nuhu alikuwa anaishi kwenye nchi za Kanani hapo katikati Edeni. E, mashariki ya kati maeneo ya israeli ya sasa mpaka gaza mpaka Yordani hapo poti. sasa kutokea hapo hakuna bahari bahari iliyo karibu na pani ni bahari ya mediterani inayogawanya e, gawanya afrika kusini kwake na ulaya kaskazini kwake na inaitwa bahari kuu wakati mingine leo tunaenda bahari ya mediterani sasa anaposema kwa misana, kwa hao nchi za pwani za mataifa anaongelea mataifa Eh, na atakuja kuyataja tu yaona. Anasema mataifa ya Pwani ya hiyo bahari iliyo karibu pale ni yale mataifa yaliyoko kusini mwa Ulaya. unaongelea mataifa kama Italia, mataifa kama Ugiriki, Uturuki. Anataja na hebu angalia mstari wa nne anasema na wana wa Yavani ni Elisha Tarshish na Kitim. twende katika kitabu cha Jodha. Jodha tuangalie Tarshish Yona alikimbilia wapi? Tashishi. Anenda Twende Yona mlango wa kwanza mstari wa mtanzano mbona kama tunaenda ndani sana. Twende ndani sana. Dio vizuri. Eh, twende ndani sana. Eh, ukisoma katika kitabu cha Yona kwenye manabii wadogo, wa tunaeta manabii wadogo baada ya kina isaya, wale wakubwa. Una manabii wengi kama 11 na wawili hivi, 13. Mmoja wapo ni Yona yuko mwanzo mwanzo pale. Mstari wa mlango wa kwanza msairo wa 3 anasema hivi lakini yona akaondoka akimeleta tashishi apate kujiepusha na uso wa bwana akateremka hata Yafa Yafa ndio akina Petro walikuwa ameenda wakati wa wana wanaenda kwa koronerio bado ni, ni wako wanatoka uyahudi wanaingia kwani ya ya kuelekea hizo bahari za huko eh? ndipo watu walikuwa napandia maba, eh, meli merekebu kuelekea Tashish Tashish kijiografia tulikua kuiona kwenye kitabu cha Isaya iko maeneo ya Spain Hispania sasa Hispania ni kwa wazungu eh yeah. e Hispania ni kwa wazungu wanapoanzia kuelekea kaskazini eh ukitoka hapo unaingia mataifa ya ya Ureno, ya Ufaransa, Ujerumani <tos> eh Belgium ambao Belgium, mpaka kaskazini Uingereza, mataifa kaskazini Denmark wapi. Kwa hiyo kwamba huyu Yafet tunaoona miongoni mwa watu na anasema kila mtoto ndiyo taifa na lugha. Kwa hiyo amkini za lugha ya Hispania. So Tashish Spain. Na tunaona kwamba wakati wote inapotajwa Tashish sitaenda huko si kama mstari wote unaosema hizo habari lakini tashishiko pamoja na kitimu eh hizo same bini nilikuwa no, mimi zikwanza ni miji ilikuwa jirani iko Italia Italia Spain Spain kwa tunaona no, kwamba eh wazungu wana, wa, wa, watu waliokuwa maeneo ya bara la Ulaya walotokana na Yafek yeah. namu anasema wanazama taifa yao na miji yao na lugha zao eh haya tuendelee tuende msari wa nare wa sura ya leo anasema tutaruka ruka, ruka kidogo. Msari wa nane anasema hivi. E, no, kabla ya msari wa nane tuta tut, tut, Kwa hiyo tunaona uzao wa, wa Yafet unapatikana katika sura mpaka mstari wa tano Msari wa 6 tumeone tu, tu, mtoto mwingine ambaye anatajwa. Eh? Anatajwa msari wa sita anasema wana wa Ham ni kushi na Misri. Misri ni wapi? Afrika Ulaya? Afrika. Afrika. Eh? E, na Misri na Putu na Kanani. Putu ni kwa sababu lugha mataifa yamekuwa yanabadilika. Kwa mfano Tanzania za wakati Tanganyika, bale, kwa to, Tanzania. Nchi kama zamani ilikuwa inaitwa labda Zaire, Si Kongo, baadaye ikawa Zaire, ikabadilika ikawa DRC, vitu gani? Mataifa yanabadilika majina. Eh e, lakini Putu Ndiyo Libya. Misri tunaiona Kushi niyo Ethiopia mm. eh ndio Ethiopia na tunaona em katika Yeremia mlango wa 13 tuone watu wa Ethiopia wanafanana fananaje ambao tuone kama ndio rangi yetu vipi Meona wa Ethiopia ni wa Afrika wewe tofauti kidogo na Waarabu wa Misri mm lakini ukifika Ethiopia ni watu weeru kama sisi wanaanza kama mengaangaa kidogo lakini mafrika, kama maafrika ukisoma katika na wakati huo unaweza unasoma bora hatuisiki Tanzania haikuepo watu walianzia pale Uganda tunajika ndio sababu uwezi kusikia Marekani uwezi kusikia Kiingereza uwezi kusikia Ufaransa uwezi kusikia Ujerumani hata ivoma kumama uisikia hata China kwenye Biblia sana sana utasikia nchi kama India eh wanasema sana bora kama tunasoma geography ndio geography ya kibiblia lakini pia inatuambia mtu asiyejua ametokana na nani. Yeah. Vivii hawezi kujua anaelekea wapi. Eh, okay. Mungu anaweka hapa kwa maksudi tujue tumetokea wapi na tujue na baadaye tuwe kuona nitangulia kusema labda mtu ambaye atasikiliza <laughs> akachoka kusikiliza. So kuona kwamba kimsingi watu waliozaliwa kutokea kwenye kundi la hawa wa Afrika wa Afrika ndio anakuja kwa majamaa mazito. Ndiyo ya yanayo biblia inasema kwa nangu somo la Nimrod Nimrod ni nzoao wa maja Afrika mm -hmm. eh tutaona kwenye sana yofuatu eh lakini tuende katika kitabu cha Ye, Yeremia eh naisho kwenye King James Bible hapa wame haribu haribu vitu vingi Yeremia tuma mlango wa tatu 13:23 tatu la leo halisomeke <laughs> inasomeka tatu inasomeka 13:23 Biblia inasema hivi Yeremia tatu, tatu Biblia inasema hivi kitu moja nisomwe kwa Kiswahili. Mimi nitaisoma kwa Kiingereza. Inasema mjum mkushi aweza kuibadili ngozi yake au chui madwadwa yake. Kama aweza ndipo na ninyi mwaweza kutenda mema. Ninyi ndiozoea kutenda mabaya. Okay. Msta, ma, ma, maana ya homstari marego mstari mstar, ilikuwa ni shutuma za Mungu kwa watu wasioataka kugeuka. Lakini anatumia mkushi kwa Biblia King James anasema Kende Ethiopian change. Tunajua kwamba neno Mukushi hata wakati tunasoma historia, eh ufame wa Kush ndio ufame wa wa Ethiopia. Anasema je, anaweza kubadili rangi yake? Unaona kwamba ni mtu mwenye rangi. Kwani tukasema kwamba wazungu wanewatu, kwa, ni watu wa rangi, tunasema ni weupe. Mtu mwenye rangi tuna mtu mwenye Kama unavyosema chai ya rangi, una maanisha nyeusi. Eh. Kwa hiyo kwa, tunaona kwamba huyu mkushi kushi ni mweusi sasa tuangalie huyu mtu mweusi mkushi ame, ame anatokea wapi kwenye sura ya leo Mstari wa sita anasema turudi kwa kwani tumetoka kwenye Yeremia tunarudi kwenye mlango wa sita mlango wa kumi mstari wa sita anasema wana wa hamu ni kushi tunaona kwamba huyu kushi ametokana na nani na hamu Amu. na ni mweusi eh na Misri tunaona Misri Ethiopia na Misri ni majirani wanapeana mpaka eh Ah katikati kuna Sudani, isem funi okay Naputu, Libya eh, na Kanani sasa Kanani ni mataifa yote yaliyoko ya jirani ya Israeli eh, Lakini lakini haya kutokana na kina Shemu Hii ni kundi lotokana na hamu, eh, lakini linaloishi karibu na Waisraeli ni wakanani kanani. Natuja kuona mataifa wa kanani walikuwa ni ndoma mataifa ya waovu. Na ndo nchi Mungu alikuwa anawaondoa hawa watu awape Mungu alimwambia Ibrahimu anasema nitakupa nchi ya kanani. Anawanyang'anya hawa watu. Na huyu kanani turudi mlango wa tisa Turudi nyuma. Mlango wa tisa mstari wa 25 anasema eh mstari wa 24. Mlango wa tisa mstari wa 24 anasema hivi Nuhu akavuka katika katika ulevu wake akajua mwanae mdogo alimemtendea akasema na Kanani atakuwa mtumwa kabisa wa ndugu zake. Na tunaona mwelekeo kutena kosa ni nani? Ni Ham. Anayelaaniwa ni mtoto wake au mjukuu wa Nuhu ni Kanani. Hawa wa Kanani ndio ambao Mungu anakuja kuwaondoa ili kusuda toee nchi awape nani? Awape ula wa shemu wa Yahudi. Taifa lake la wakati huo. Lakini mimi natakaambia kuna watu wanakwambia naomba tueleweke vizuri. Kuna wanaokwambia wa Afrika tulitokana na hamu tumelaaniwa. Hamjajiskia hizo habari? Hatuna laana kwa kweli. Tunaona anayetenda hamu ni babu yetu. Kwenye huo siji babu wa miangapi? Nah. Ila halaaniwi anayelaaniwa ni mmoja wa watoto wake na haijulikani kwa nini ambaye ni kanari hatuna uhusiano na kanari. Lakini wa kanari wa laaniwa. Baje Ukisoma mbele naomba nieleke hata anga mpaka leo hawana la kwa nini kwa sababu Mungu anasema laana zake zinakaa kwenye vizazi vitatu mpaka cha nne eh, mpaka cha tano mwisho baada ya hapo watu wakakaa vizuri na Mungu anasahau laana zake lakini anawabariki wana wa wampendao mpaka vizazi elfu na Mungu alivomema wakimuudhi anaanza kalaani lakini azidishi vizazi vitano lakini mtoto anaweza kala akalithi laana baba ya mama unaweza ukakuta labda kuna ukoo watu ni ni walevi wana hata kama amezaliwa mbali hakukulia pale anajikuta u, ile laana anaenda naye anakuwa mlevi huko kwa sio tunaelewana eh lakini anasema vinaenda mpaka vizazi vitano utakoje kuona iko katika kutoka mlango wa 20 kwenye zile amri za Mungu anasema nina mpaka vizazi 4 vitano lakini inabariki vizazi maelfu na elfu wanipendao kwaroe nyingine baraka zinadumu muda mrefu ila Mungu tumtafute sisi wenyewe usitegemee baraka za babae usitegemee baraka za mababu watano hapana japo zinaweza kaja lakini vile vile nguvu zake sio nyingi Niko. kwa kwamba aliyelaaniwa na ambao tunaaminiwa laana ilishapotea kwa sababu muda umepita na sababu vizazi vimeshakua zaidi ya vitano alikuwa sio mtu aliyekuja kuzao kwa sababu tunaona kanani ni mzaliwa mmoja wapo kati ya wana wa hamu, mmoja wapo wana wahamu ni kushi anakuja Ethiopia na tunajua kwamba watu wengi waliokuwa maeneo ya Afrika Mashariki hapa tulipo ni watu waliotoka kaskazini kwa vile maeneo ya Tanzania kati na kaskazini maeneo labda ya ya ya Arusha Singida Dodoma mpaka Kagera pote ni watu ambao wametokana na upande wa kaskazini eh, na wengine wamepitia magaribi lakini wakaja kutokea Kusini. Lakini wote wametokea huko. Unaona kama ni kundi hilo Na rangi yao inafanana na sisi. Kwa tororo ni zao. Na kijografia unaona ndivyo mama alivyo si. Tunaelewana kidogo. Na pia inatuambia kwamba hatuna laana wala hapa kuepo na laana ya ya awali hapana. Sasa tunaona watoto wa Hamu ni Kushi na Misri na Putu na Kanani na kanani ndio aliyelaaniwa kwa hiyo hawa wengine ambao walikuja kanani alizaa watu walikuwa kanani hawakuja Afrika watu walio Afrika putu akapitia Libya akapita mpaka Afrika Magaribi Kushi aliyokuja kusini mfariki mpaka e, mashariki mwa Afrika na hawa wa Misri hawana laana hawana laana Na kama ilikuwa na laana bado kwa hiyo hatuna laana sisi ndio wale laaniwa tume laaniwa takio wakati wa duu ukijilani unalaanika kabisa. Kidari mm. uralika. Okay, tue nene, tue, tue, tue, tue kwenye habari hizi. Misali na wana wa Akushi ni na havira, na sabta, na rama, Na sabteka, na wana ni ni Sheba na utakuja huko mbele ya nani? Ni mataifa. Yaani watu wengine. By the way, Ethiopia Ethiopia ilikuja kwa mataifa yote yaliokuja kuja Ethiopia. Yalikaa yali baina na Mungu kipindi fulani, Mungu akawa anedia kuwateza kama alivyo wateza wana wa Esau. Esau ni uzao wa ndaye wa ule Ni hawa bila shemu walioendelea muda eh? Anasema mstari wa wa, wa, wa nane? anasema Kushi huyu ali huyu mwe, mwe, mweusi huyu. Hmm, hmm. Kushi si Mweusi. mweusi. mweusi. Aiye zawaeusi kama mimi na wewe. Mm. Waone alichokifanya mtu mweusi. Kushi mstari wa 8 akamzaa Nimrod. Nimrod akaanza kuwa mtu hodari katika nchi. Kwa hiyo tunaona katika watu wote, ah nasema fulani kamzaa fulani, fulani kamzaa fulani, lakini anayetajwa kwa uhodari wake ni mzao wa mtu mweusi. Kuna laana hapo. Uione, unaona hiki ni sifa. Eh, ni mtu na na tuyo kuona eh japo sasa tujifunze tusielewe na sifa sasa wakati mwingine mtu unaanza ukasikia vitu vizuri mtu amewanawasifiwa sisi babu yako alikuwa na nguvu na nini huo uko tunao ukalewa sifa kumbe unapotea sasa muda wote mwanadamu anapolewa sifa mambo yake anapenda vizuri na yaga akavimba kichwa ujue ndiyo chanzo cha kurudi chini na tuliona Msali 9 anasema alikuwa hodali kuwinda wanyama mbele za bwana haishii kwenye kuwinda tu kwa hiyo watu hunena kama Nimrod hodali wa kuwinda wanyama mbele za. Maana yake huyu mtu anakuwa mpaka methali sasa. Eh anakuwa methali. Baad yake kitu kishakuwa methali ni kitu ambacho kime kina sifa za kudumu. Kwa sababu so methali ni ni kauli ni, ni ni ni ni maneno He. yanayo dumu muda mrefu anaendelea mstari wa 10 huyu mtu anapata na ufalme anasema hivi mwanzo wa ufalme wake ulikuwa babeli na ereku na kadi na karne katika njia shindali tunapokuwa na mlango unaofuata shindali na babeli ndo tunaoja kuona sasa matatizo yanakoanza Mtu aliyejenga ufalme wa kwanza kabisa duniani ni mtu mweupe ni mtu mweusi ni mtu mwenye rangi yote. Ni mtu mweusi ndiyo sio? Mdee. Mtu mweusi. Kush. Uzao wa Kush, Nimrod. Eh. Na leo hii tunakuja kuona katika falme zilizo dumu za kutisha, ni falme za Babeli. Lakini zinabeba pia hasara, zinabeba kitu kibaya Babeli. Maraike huyu mtu nilioa sifa Bale roho yuko watu walipokuwa babeli kwenye mji wa huyu Nimrod eh? Kwenye mji wa huyu Nimrod tunaona wanalewa sifa wanataka sasa kujenga yani na nguvu wakawa hodari wanasema sasa tujenge mnara tufike kwa Mungu Huyu mtu sio kawaida huyo Huyu mtu ndiye anapaa katika anapaa katika maabara ma, ni ma, ma ya, ya kwenda mpaka nchi za mbali nyakati zake Lakini amkini Mungu akaona mshushi so mtu akijiinua anashuka. Yamkini ndio sababu tunakuja kuona baadaye labda wa uzao wa Yafet wanainuka, uzao huu uliokuwa unapanda kwenda kwa Mungu unashuka chini, Waafrika baadaye wakarudi chini. sina uhakika lakini kanuni ya kibiblia inasema kwamba mtu akiinuka anatwezwwa, anashushwa. Ukiinuka mwinue Mungu hata kuinua zaidi ukiinuka mwinue inuwe Mungu atakuinua zaidi. Sasa huyu alienda kinyume. Eh, e, na hii ipo mpaka katika koza leo. Eh, kuna koo Hapa Tanzania wakati wa uhuru kuna koo kubwa tu zilikuepo. Mbona ukiona nini seme? Kuna kwa Manyerere kulikuwa mkubwa lakini sasa hizi haupo. Eh, haupo. Kimsingi. Na ko nyingi zinainuka baadaye zikiinuka sana si kama ndio aliyotokea. Kwa sababu hakuna mtu moja kwa moja. Lakini wewe usukujua kilichokuwa kinaendelea nyuma ya vile vinavyotajwa kwenye vifaa vya habari. Eh? Watu wanaona kwamba mm -hmm, ufalme wa kwanza unajengwa na watu waliotokana na hamu na hasa waliokuja kuzaa tawi la watu weusi Wakushi Kush, Nimrod. Nimrod ndiye aliyojenga Babeli. Shika katika tutaona kwenye mlango unaofuata. Usura ya na 1 naomba ni usome kwenye King James, unatengeneza kundi jingine Ufalme mwingine sio kwa kawaida. Huyo wa Babeli. Mm. Tunakuja kuona baadaye kuna ufalme wa wa Misri. Mfalme alikuwa na tisha kabisa ni, ni Farao. Huyo kwa hiyo tunaona ufalme wa Babeli ni wa, umetokana na hamu. Huyu dogo alikuwa sio kwa kawaida. Alikuwa sio kwa kawaida mtoto wa, wa mwisho aliyekuja kwa uzao Afrika huyu. Anatengeneza ufalme wa Babeli ambao upo unasongwa paka leo. Kimsingi ni adui wa Mungu sasa. Mhm. Mm Lakini sasa hivi ume, umehamu umeenda kwa mataifa mengine. Ana huyo huyo Anazaa mstari wa kumi na hem tena katika tunasema mlango wa mstari wa moja bado na hoja tatu kubwa kwa hiyo twende haraka kidogo okay unaweza kusema wewe ndio una sasa kwa hiyo kimbia nitakimbia kweli Mlango wa kumi mstari ule wa 11 anasema hivi tunaona kulingana na biblia yako ya Kiswahili inaonekana kama anasema akatoka katika nchi na kaenda mpaka kwamba huyo huyo huyo nani huyo huyo Nimrod sio. Biblia inasema mlango wa 10, mstari wa 11 na nasema out of that land 24 Ashur in the city Nineveh and the city Rehoboth and Kala. Huyu ni mtu mwingine, ni mtu anaitwa Ashuru ambaye yeye sasa siyo uzao waham. Pada Ashuru, wa Habu. Panda Ashuru, twende kwenye mstari wa moja, tuliuona na sura ya leo. Tureme msali 21 anasema naye shemu uduzawao wa shemu. Mm. Naye shemu ambaye ni baba wawana, wawana, wawana, wawana, wawana wa wana wote wa Ebeni na ndugu mkubwa wa Yafet akazaliwa wana wale wa shemu ni Elamu na Ashuru. Naona kwamba Ashuru ukua, za... na tunaona kila, kila kila mtu kila mtoto alikuwa anadhaa taifa na lugha. Kwa hiyo tunaona Ashuru hajikaw tena huko huko Afrika hapo. Ashuru dia uzao mwingine. Lakini tunaona we mamlaka kubwa na ninawi Ninawi ilikuwa ni mji mkubwa lakini uwezukuionyesha mabeli uwezukuionyesha na na Misri ya ya nani ya ya ya, ya farao eh hapo kuzikiu uzao wa Shem popote pale amini washem unasikia kidogo kusikia wa Yafeti ambao wakuja kwa wazungu m hmm? waliopanda kwa, kwa mataifa na ndio wanaitwa mataifa au watu wa mataifa mara nyingi hao waliokuja Afrika hawaitwi watu wa mataifa watu wa mataifa ni watu hao walio tokana na shemu. Kwa hiyo mpaka sasa tumejifunza nini? Tumejifunza ya kwanza ndani kubwa tukao na wa kwanza ni yafe ni Shame Watatu ni hamu. Lakini tukaona point ya pili kwamba ha, hakuna eh, okay kwamba watoto wote hawa watatu kila mtu alizaa. Hatuja bado tunaiona ni la shemu. Eh ndio ukija kuzaa wayahudi na wa, na, wa, na wa Asia wengine. Eh? lakini Tumeona pia kwamba hakuna laana kwa uzao wa wa watu waliokuja kuwa weusi au waliokuja upande wa Afrika kimsingi badala ya kuwa na laana kimsingi walikuwa ndio walikuwa watu mashuhuri na tukaona makuni kama mawili makubwa ya watu mashuhuri e, watu mashuhuri eh na ndio mengi lakini hebu sasa tu, tu, tuone tuoseme, tu soma tu, Kwa kidogo kusoma ni mengi twende msari wa 15 muda umeenda mstari wa 15 anasema hivi okay hapo katika atanasema walio za zali, zaliana nini na wengi kwa mfano msari wa 15 anasema Misri akazaa warudi na nini tunaona makundi ya wa Misri walio manake ndio waliozaa wakaenda labda magaribi mwa Afrika na nini wengine wakaja kusini lakini tuone kanani yule aliyeladiwa katika wale watoto wa Hamu Misri tumeona anazaa wa Misri Kusha anazaa wa, watu Ethiopia. Naputi, anaza wa Ethiopia na puti anazaa watu walioenda Libya, magharibi kidogo mwa kaskazini tena. Lakini tunaona kundi jingine sasa hawa hawaji bara la Afrika, wanaenda bara la Mashariki ya Kati. Anasema Kanaania akamzaa Sidoni, mwanawe wa kwanza na Hethi. Sasa ili kuni naomba Hawa kina Kanaani ndo wakuja wa hivi na, na ndo wana Mwishoni kabisa anasema tusome mstari ule wa wa 14 na Wapathi. Eh, okay, na Wafilisti pia. Wafilisti wanatoka na kundi la na nani? Sio kundi zuri. Hmm. Wa, sio wakanani. Wa, ni, ni kundi la la la la. Misri. la ya, ya Misri Yesu. Wa hmm. Filisti ni wa Misri hapo. Kundi la Misri. Ambapo sio sisi. Sisi tunarudi upande wa nani? Wawakushi kwa sababu ni watu wa rangi nyeusi. Sura tano tunaona kundi la Wakanani ndosi. Sidoni. Hmm. Unakumbuka kuna mwanamke msidoni ambaye Yesu alisema hmm. siwezi nikawapa chakula cha watoto mm -hmm. nikawapa mbwa eh sio kwamba alikuwa anatukana lakini alikuwa ana alikuwa na ujumba na alikuwa na, anata, anapima imani ya yule mama na akaipata kweli na akamsifia sana na akamponya kwa hiyo tunaona hilo kundi ndio hilo linazaa watu wa angaza na nini na nini sura ya moja eh anasema tuone uzao wa shem kwa hiyo tumeshau na uzao wa nani wa wazungu wa, wa wale na wa hawa walio kuja Afrika na hawa waliobaki wa katikati pale naye shemu ambaye msao moja nae shemu ambaye ni baba wawana, wote, usahisha, mba, mkuba, ambaye, mkuba, wa wana wote eh? wa heberi tulishausahisha tukoona kwamba pale kuna mkubwa ambaye alichanganywa mkubwa alikuwa anatajwa yafe yum lakini ndio alikuwa ndio mkubwa eh msao 22 nasema wana wa shemu ni elamu una ashuru tulikuwa kuna ashuru alikuja kuzaa ku, ufamo wa ashuru ndio kuja kudoni nawe hawa nao ni wasumbufu ni wa miji mikubwa lakini ili tubui mm na Faks na ludi na Aramu na wana wa Aramu ni Usi na Huli na Getheri na Mashi. Alfax hadi akamza Sera Sera Eberi. Eh wa 22 mbili, Eberi akazaliwa wana wawili wa kiume jina wa kwanza ni Peregi katika siku zake nchi ligawanyika. Tuko hapa kuona kwenye mlango wa moja, Mungu aliigawa dunia yokusabab dunia ilikuwa na lugha moja. Watu wengi unasema nchi ligawanyika mabara katokea pana biblia hahitaji jiografia ya mabara lakini nchi hiyo igawanyika kwamba nchi igawanyika kwa lugha kwa sababu watu walikuwa wanaongea lugha moja wakati huo eh yemlango moja mungu ana sitaenda sita huko kwa wale kwa sababu muda unaenda wiki ijayo hatuna vitu vingi kwa tutapata muda eh. uh, wa kuchimba maana ya kuganyika kwa nchi au dunia anasema mstari wa na na tano ya akazaliwa wana wawili wa kiume jina kwanza ni Pelegi baada katika nchi zake katika siku zake injili iligawanyika na jina la ndugu Yoktani Yoktan Yoktan alakamzaa na Sherefi eh, na Sherefu na hasa na hasa Mawethi na, yes, na Yera na Hadolamu na Uzali na Dikla na nini eh, of course msali wa tisa tunaona na Ophiri Ofiri ukija kusema vizuri kwenye Biblia alisema kwamba kuna dhahabu isiyo ya kawaida dhahabu ya afili ofili. Kwa unoona nao ni watu walio maeneo ya hapo, walio kuwa kwenye maeneo ya dhahabu. Unaachosekema a ah, maana yake nini tutaiona. Isara 31 nasema hao ndio wana wa shemu kufuatia jamaa zao na lugha zao katika nchi zao kufuatia mataifa yako Unaona kwamba watoto walivyokuwa nadhiwa walikuwa na za taifa, wanazaa lugha na afikiri Mungu aliweka tu utaratibu ili kusudi waongezeke haraka sana. Mtu mmoja anazaa taifa nao anazaa nchi. Eh? Lakini ndivyo hata huku miaka ya sasa eh? Eh unakuta ukoo mmoja au kabila moja, moja limezaliwa na babu mmoja miaka nyuma na kadhalika. Kwa hiyo tumeona mgawanyiko na mtawanyiko eh wa, wa watu wa rangi tofauti tofauti. Hii ya sana kwa sababu itaelezwa kwa undani wiki ijayo. Eh. Sasa tumalizie kwa kujifunza sasa haya mambo yanahusu nini katika maisha yetu. Kwanza yanahusu atuiyaona yanatuso moyo wangu. Lakini tuwe katika matumizi katika maana ya kila siku, eh? Tumeona pia kwamba Mungu hakuarahani wa Afrika. Kwa sababu hawako katika ukoo ulio wa kanani na pia kwamba laana huwa haidumu muda mrefu, eh? Na muda mrefu Ieleweki ni matendo yetu. Eh, ni matendo yetu. Mungu akituonya ae a, tukawa hatumsikia atumsikie hata kama hatu, ni kama hivyo Wayahudi walikuwa ni ukoo bora lakini baadaye wakawa adui wa Mungu Mungu a Biblia anasema Mungu akigeuka akawa adui yao ndio kazoni katika vitabu vya maombolezo eh Mungu akageuka adui yao na akasema ufamilo unaoka kwenu akauitoa eh anasema ninajua Yohana mzee anasema najua Ninyi ni uzao wa Ibrahimu lakini shoka imeshawekwa katika mizizi katika shina inaenda kuchimbua visiki na kuangoa eh, kwa sababu walikuwa ni ukoo ule ule ule, ule ito wa, bora wa Shemu lakini matendo yao ya laani lakini wa, wa, wa, wakapata ya matendo yao hoja ya mwisho ya kufungia na ambayo labda nichukue mda mrefu kidogo kuiongelea kwamba bila ku, hoja ya mwisho tunaona hoja kama nne Eh, hoja ya mwisho namba inaenda sasa kwenye maa matumizi yetu kila siku na hata kwenye sura ya leo utaona sehemu nyingine eh, inasema kwamba mu yani, eh, asiri zetu na saba zetu asiri zetu na saba zetu Sicho kitu muhimu kwenye maisha yetu sio jambo muhimu na saba utaifa lugha Eh kwa mfano watu wengine anaamini labda mtu anayeongea Kiingereza ni mtu ambaye anaogea lugha bora. Watu wote wanajifunza Kiingereza, lakini kwa Mungu vyote havijarishi. Tutaona. kwa hiyo hoja ya mwisho tumeona kwamba na saba kuna na saba na saba fulani kama fulani, mataifa yametokana watu fulani, lakini hicho chote kwa Mungu si hakina faida wala hakina hasara. Hakina umuhimu. Umuhimu tutaona ni upi. Emtrene kwenye kitabu cha Tuko tunatafuta hoja gani kwamba nasaba zetu asili zetu maumbile yetu eh, eh, asili yetu sio vitu muhimu na hii nitoe mfano labda nisishitize ni, ni kama kuna kwenye maandiko leo utasikia mtu anakuambia eh labda mimi kama sio kabila fulani anajitaja anataka kutafuta sifa zake kwenye kabila lake ndio sio haya mtu mwingine anakuambia eh, eh labda um, hata ifu safi sana lakini ukienda nchi za, za wenzetu huko utakuta mataifa mtu aliyotokea taifa kubwa labda ufarasi kubwa kwa maana kwamba ina historia kubwa iliteka mataifa na nini au nchi kama Marekani Uingereza anataka kuwa juu kwa vile tu ametokea Mungu anamwambia taifa lako lugha yako asili yako na saba yako vitu vyako vyote vile vile kama ilivyo hata elimu yako hata uzuri wako na kimo chako vyote hivyo Hivyo vitu vyote kwa Mungu ni sifuri. Pekee vinaweza vikawa na faida pale vinapozalisha, anasema vinazaa eh, matunda mema. Eh. Kwa vao. Mtaenda uko baadaye. Lakini tulijue hilo na kwa sababu mingi nayo tukukumbusha kufanya hivyo. mkini tuliko hapa hatuna sifa nyingi sana za kujivunia katika maeneo lakini na kuhakikishia dunia ni tatizo. Bakalizali ni hilo ni tatizo. Watu wanataka kutambulikana kwa vyeo vyao. Cheuli dhabala unaweza kwa anacholea kesho kawa si chochote. Kiroho tunaoitwa kina gadafi walikufa hawana vyeo. Walimuolewa zile nani zote. Zile sijini nishani na nini na nini za kijeshi na nini? wakakuta kwenye mashimo wakatobolewa kama unatoboa panya au panya buku chini ya ardhi. Na akina Nania, kina kina Huseni, asadad Huseni. Na hata hapa Afrika kuna watu walikuwa wakubwa. Hapa kuna rais mmoja ametoka kuufa hapa katikati Burundi. Alikufa tu. Alikuwa rais lakini alikufa tu kama e. ni vitu vya muda. Eh? ni vitu vya muda. Kitu ambacho hakiwezi ni cha milele. Ni wokovu. ni wa Eh Lazarus alikuwa masikini nenda kazoe ruka mlangu wa 12 Lazarus alikuwa masikini lakini alipofika mbinguni alikuwa tajiri kwa sababu wokovu wake alienda nao kule juu Huyo aliyokuwa tajiri aliondoka aliviacha hapa duniani akafika kule kama maskini kabisa Na kinachotukia mbinguni sio umaskini wetu au utajiri wetu pale ndio wokovu wetu ni kichocheo chetu kuna masikini wengi wataikosa mbingu, kuna matajiri wengi wataikosa mbingu, kuna masikini wengi wataipata mbingu. Lakini katika hali ya kawaida, utajiri wa mtu, Biblia Yesu anasema mwenyewe alishangaa sema, mm. "Jinsi limo vigumu kwa tajiri kuona ufarium wa mbinguni." Leo unaingia kwa una mkanisa watu wana utajiri, ndio ukoe tajiri, wewe si unahitaji mabilioni makubwa, si nini vitu vya namna hiyo. Lakini kulingana kama ana uhubiri watu kwa na mbinguni, wajua anahubiria kitu ambacho kitakuwa ni kikwazo cha kufika kwenye ufarium wa mbinguni wawafundishe namna ya kuweka pembeni wakaweka mbele wokovu kakaa mbele utakatifu kakaa mbele kicho cha Mungu na, na hofu na kutetemeka beleza wa Mungu sasa tunaona tumetoka kuona mambo ya asiri na maumbile na ndio tuko tunajibu hiyo hoja kwamba hivyo vitu pamoja kwamba tunaviona na Mungu ameivumba lakini sivyo vya muhimu twende katika kitabu cha mateno ya mitume mlango wa saba Twende haraka hii kusudi tufunge eh, mapema kidogo. Watendea mitume 17 Biblia inasema eh tusome mstari wa 26. Watendea mitume 17 26 vinaasema hivi. Nasema naye okay hapa karitaamka karita okay. Ngonea nisome ni kwa King James. Eh Mjosewa la nilipokuwa sasa naenda kwenye kitabu kingine manake na mdoe unapotea eh na Biblia imefunguliwa kwa Kiswahili lakini imekosewa na hangaika tena katika vitu 17 26 Biblia inasema hivi 17 26 anasema sita, nasema hivi. and hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth and, and has, has determined the times before appointed and the bounds of their habitation anasema amefanya mataifa yote watu wa mataifa yote kwa waadamu hii moja unaposema hawa watu ni waadamu moja maana yake ni watu wa asili moja kwa hiyo asili ya wanadamu wote ni moja ni adamu ni noo eh hey. mungu anaangalia kwamba bado wamoja kuliko kabla wajanza kutawanyika katika maeneo ndio sababu leo unaweza ukawa mtu anahitaji damu ukatafuta damu kwa kaka yake kwa mdogo wake kwa babako kwa mama yake ikakosa ikaende ikapatikana kwa mtu wa rangi tofauti mm. eh, group tofauti. Kama mtu hana uwezo wa kuelewa hivyo hana uwezo wa kuelewa Biblia Lakini kama unalijua hilo basi mungu anasema amefanya watu wa mataifa mbalimbali kuwa hii moja Ha sio kwamba ni watu wa wadau mmoja kama wazaliwa pamoja. Eh da alikuwa analenga kwamba wazaliwe pamoja katika katika katika uokoa wa Kristo. Tuliona kwamba kuna uokoa wa Kristo, kuna uokoa wa shetani na uokoa wa adamu Tuzione katika wakati tunasoma kitabu cha Efeso wa 2. kwa tunaona kwamba ame unaweza amesema amefanya watu wa mataifa yote kwa warangi moja na amini I mean wadau na ndio sababu ee eh, watu wanaotoka kwenye nyumba moja ukoo mmoja hatamtaria mzab wengineaza lazima mtu ni mama au baba watoto wake wote hawana damu ya kumpa damu ameipata wa kwa wake lakini sio hawezi akumpa damu akaenda kapewa na watu wa mbali kabisa kabisa na ukapata na mchina ukapata hata na na taifa jingine labda Libya au Suriname au kabila lolote lakini usipewe na baba yako na mama yako wa na wanadamu. Nlicho Mungu alichotaka kutuonyesha kwamba ninyi mzijilazimishe kuwa ndugu kwa vile mmezalwa pamoja bali mjue kwamba mimi ndiye ninayewapa udugu. Mnakutana katika adamu Adam niliyemuomba mimi. Wote ni wanadamu. Na katika kusema hayo sikutaka muda wa kufanua sana. Katika kusema hayo twende katika Timotheo wa kwanza. Wakati tuko kwa kwenye Timotheo wa kwanza tutajia tutajiandaa kusoma na Tito kwa sababu Timotheo wa kwanza na Tito wao ni jirani. Timthowa ya kwanza mlango wa 4. No mlango wa kwanza. Tumesema kwanza moja 4 anasema hivi. Sikiliza anachosema. Mungu anasisitiza nini? Timthowa ya kwanza 1 anasema hivi. Timthowa kwanza moja 4 anasema wala wasiangalie hadithi nada saba na ukomo zinetazo maswali wala si madaraka ya Mungu yaliyo katika imani basi ufanye hivyo anasema uanze ku, kuhubiri watu alikuwa anamfundisha Timotheo namna ya kuhubiri kwa story ni paula anamfundisha nam, Timotheo kwa uchungaji mm. eh zizi pastoral letters Pastoral episto au barua au nyaraka za kichungaji za kumfisha Timotheo na ndicho alichofanya kwa titu. Anasema sasa wakati mnahubiri kwenye makanisa kwenye maisha yetu msia wasiangalie na saba eh ana zifuta nani uga kisoro lakini usomwe nyingine msanatumia rugo ngumu kidogo Anasema vitu vya kipumbavu kama na saba eh leo wewe utafika kwao kanisa kuna, kuna mataifa yenye ubaguzi ubaguzi unasikia kanisa la la kwenye nchi kama Marekani kanisa la Waafrika. Yaani ukishaona kanisa lilojengwa juu ya msingi wa watu wa rangi moja, hiyo sio kanisa la Mungu. Kwa so, Mungu anasema hakuna kanisa, hakuna hataki tuna saba na amesema watu ni warangi moja, wae wa damu moja. Kanisa ni la wote. Walio kuwa tayari kusikia ku, sa, sauti ya Mungu. Kwa eh, wewe unaona kwamba ni saba. Leo hii tusi yani Okay, wana ni ni, ni, ni, si, ni si mwingine. Turede katika Tito na nitafafanua kwenye Tito Tito. Ukivuka kulia zaidi utavuka atimotheo wa pili, ya Tito tatu Tisa anasema hivi. Maelezo yale yale anasema hivi. Lakini maswali ya upuuzi ujiepushe nayo na na saba na magomvi na mashindano ya sheria kwa kuwa haya Hayana faida tena hayana maana. Kwa hiyo unapoingiza wewe unanijua mimi mimi unanijua unajua sisi wewe sisi kabila gani unajua sisi? Eh. Hey. Labda kama mimi sio sikijatokea si, si, Semfred, sitanyerea uko yataje. Kuna watu wanataka wanata, wanata ujipa sifa za kabila, za taifa, za ukoo. Mimi labda kama sio mjukuu wa fulani. Eh. Hey. Ndio sio. Yeah. Mungu anasema hizi na saba ni upuuzi kwanza Halafu anasema hazina maana na uguo unasema wanadamu wote wametengenezwa kwa rangi moja Amini kwa damu moja na aka akaahakikisha kwa kwa vitendo kwamba watu wa ana wa saba moja hawapeani damu ninalima na chache si kwani leo mimi na watu wanasaba moja hawezi hata wakaoleana ba ni Lazima atoka gatakataftu kingine. Kama hiyo wanapendana wako wanapendana wapo wangekua. Lakini damu hawapeani, hawapeani, haweza kaoleana lazima Mungu aweze wao ende nje. Ili kusudi aonyeshe kwamba huku ndani siko kwa muhimu kwa muhimu ni nje. Kwa muhimu ni rohoni. Ala tuna tunazokuendelea na maneno mengi lakini naweza kusema labda tuta tutaishia hapa. Tusha hapa tumejifunza asili za rangi za watu wa, wa, wa rangi zote wa, wa dunia wazungu wa Afrika wa, wa, wa, wa, wa, wa Asia na hii habari tutaendelea nayo kijayo kidogo japo hatutaweka msitizo zaidi kwa sababu so, sio vitu vya muhimu lakini ndikaona kwamba kitu cha muhimu zaidi e, ni roho zetu asili yetu ya mbinguni sio asili yetu ya duniani unjaalisho umetokea mkoa gani Umetokea ukoo mkubwa umetokea e, leo hii kuna makabila yanajisifia ukubwa wa kabila lao eh unatujua sisi eh bwana ujiji. E, biblia inasema ni upuuzi. Basi tutaisha hapa tumshukuru Mungu baba wa mbinguni na kushukuru kwa zako. Asante kwa sura ya lewa asante kwa kujifunza kwamba uhusili wetu wa maana ni a mbinguni, sio hia duniani, sio kimochetu, sio rangi zetu, sio lugha yetu, wala sio e, utaifa wetu na kabila zetu, bali ndugu taifa letu ni moja ni taifa la mbinguni. Asante Kristo, bariki watu wako, bariki kazi yako. Na kushukuru Mungu katika jina la baba. Na amana, naa mtakatifu. Tuliamwe yeah. Amen. Amen. Amen.